Канал Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Ніч у Лісабоні». Автор – Еріх Марія Ремарк. Розділ 18. В останньому передкордонному містечку я вирішив узяти для Гелен іспанську візу. Юрба перед консульством справляла гнітюче враження. Довелося йти на ризик. Можливо, машину Георга вже розшукували. Але іншого виходу не було. У паспорті Георга віза була. Я поволі під'їхав до будинку. Юрба розступилася і дала нам дорогу тільки тоді, коли помітила німецький номер машини. Частина емігрантів відразу розбіглися. Машина просувалася до ганку консульства по алеї ненависті. Який жандарм відсалітував нам. Такого зі мною вже давно не траплялось. Я недбало кивнув йому і зайшов до консульства. Жандарм розштовхував людей, звільняючи мені дорогу. Виходить, щоб заслужити таку пошану, треба бути вбивцею, гірко подумав я. Варто мені було показати паспорт, як відразу ж видали візу. Віце-консул поглянув на моє обличчя. Моїх рук він побачити не міг, я надів рукавички, знайдені в машині. «Сліди війни і рукопашного бою», – пояснив я. Він кивнув, мовляв, розуміє. «Ми теж пережили роки тяжкої боротьби. Велика людина, ваш фюрер, як і наш Каудир'я!» Я вийшов на вулицю. Навколо машини утворився вільний простір, ніхто не наважувався підійти близько. На задньому сидінні прощулився зляканий хлопчик років дванадцяти. Він забився в куточок, і видно було тільки його очі та притиснуті до рота руки. «Ми повинні взяти його з собою», – мовила Гелен. «Чому?» «У нього є лише посвідка, термін якої закінчується через два дні. Якщо його спіймають, то відійшлють до Німеччини». Я відчув, як у мене по спині побігли струмки поту. Гелен спокійно поглянула на мене. «Ми загубили одне життя», – сказала вона англійською мовою, – «тому повинні врятувати хоча б одне». «Де твій документ?» – запитав я хлопця. Він мовчки простягнув мені дозвіл на проживання. Я взяв той папірець і знову пішов до консульства. Повертатися туди ще раз мені було дуже важко. Наша машина здавалася сотною гучнемовців, Розголошувала свою таємницю. Секретареві я сказав невимушеним тоном, що мені потрібна ще одна віза. А я мало не забув про це, для певної рекогностировки по той бік кордону. Побачивши папірець, він спершу остовпів, потім усміхнувся, підморгнув мені одним оком і дав візу. Я сів в машину. Емігранти проведжали мене ворожими поглядами. Певно, люди гадали, ніби я збираюсь відвести хлопця в табір. Я залишив місто з надією, що щастя і надалі не зрадить мене. Кермо в моїх руках ставало дедалі гарячішим. Я побоювався, що скоро доведеться кинути машину, але ніяк не міг придумати, що ж робити потім. Гелен при тій погоді не могла пробиратися через кордон гірськими стежками. Вона була надто слабка. До того ж, втрата машини означала втрату тієї примарної охорони, яку нам дали в руки наші вороги. Ніхто з нас не мав дозволу на виїзд із Франції. Пішки переходити кордон – це зовсім не те, що на дорогій машині. Ми поїхали далі. Видався чудовий день. Світ земний і світ потойбічний, здавалося, звалився у безодню а ми їхали по вузькому хребту через гірну, окутану хмарому місцевість, наче в кабіні канатної дороги. Нашу подорож можна було б порівняти хіба що з китайськими малюнками, на яких герої мандрують крізь хмари поміж гірських вершин та водоспадів. Хлопчина прощулився на задньому сидінні машини і майже не вирушився. Окрім недовір'я до всього, життя ще не встигло нічого навчити його. То було справжнє диття ХХ століття. Коли культуртрегери Третьої імперії пробили його дідусеві череп, хлопцеві було всього три роки. Коли повісили батька, минуло сім, а коли матір задушили в газовій камері – дев'ять. Він якось вислизнув із концтабору і самотужкою проклав собі шлях через кордон. Коли б його схопили, то, певно, повернули б до концтабору і там повісили б як втікача. Тепер він хотів потрапити до Лісабону. В останній вечір перед смертю мати сказала йому, що там у нього є дядько-годинний Ідучи до газової камери, вона благословила сина і сказала йому останнє напутнє слово. Нам таки щастило. На французькому кордоні ніхто не спитав про дозвіл на виїзд. Я лише показав свій паспорт і зареєстрував машину. Жандарми салютували нам, піднявши шлагбаум, і Франція лишилась позаду. Через кілька хвилин іспанські митні чиновники із захопленням оглядали нашу машину і розпитували, яку вона розвиває швидкість. Як тільки міг, я задовольнив їхню цікавість, і вони почали розводити про нову марку своєї вітчизняної машини фірми «Іспано Сіюзя». Я заявив, що в мене була така машина, і змалював їм фірмовий значок на радіаторі «Летючий журавель». Вони були в захваті від моєї брехні. Коли я поцікавився, де можна заправити машину, чиновники пояснили, що для друзів Іспанії виділено спеціальний фонд бензину. А що у мене не було песет, то вони відразу ж поміняли мені мої франки. Ми попрощалися, хоча й офіційно, але сердечно. Я відкинувся на спинку сидіння. Хребет і хмари зникали з горизонту. Перед нами лежала невідома країна, уже не схожа на Європу. Ми ще не втекли від небезпеки, але між Францією і цією країною ніби лежала безодня. Я дивився на дороги, на віслюків, на людей і їхній одяг, на суворий кам'яний ландшафт, і мені здавалося, що ми вже в Африці. Справжній захід лишився по той бік піранеїв. Це я відразу відчув. І тут помітив, що Гелен плаче. «Ось тепер ти потрапив, куди хотів», – прошепотіла вона. Я не зрозумів, що вона мала на увазі. Мені ще й досі не вірилось, чи справді все так легко вдалося. З не виходили вічливість, привітання, посмішки – Вперше за багато років я побачив таке ставлення до себе. Але для цього мені довелося стати вбивцею. «Чому ти плачеш?» – запитав я. «Ми ще не врятувалися. В Іспанії повно гестапівців. Нам потрібно якомога швидше проскочити її». Ночували ми в невеличкому селі. Я хотів був залишити де машину і їхати далі залізницею. Та я цього не зробив. Іспанія була небезпечна для нас. Мені хотілося швидше покинути її. Та машина якимось незбагненним чином стала для нас наче зловісним талісманом. Її технічна досконалість навіть витісняла мій страх перед нею. Надто вже потрібна вона була мені. А про Георга я більше не думав. Він переслідував мене як лиха доля багато років, а тепер зник, і я усвідомлював лише це останнє. Часом я згадував про того сміхуна. Він ще був живий і міг за допомогою телефону спробувати спіймати нас. Вбивців видавала кожна країна. Що то була самооборона, я мусив би довести на місці події. Португальського кордону ми досягли наступної ночі. Візи я ще по дорозі дістав без особливих труднощів. Гелен лишалася в машині із невимкненим мотором. Коли б сталося щось небажане, вона мала рвонути вперед, а я б на ходу скочив у машину, і так ми прорвалися б до португальської митниці. Особливої небезпеки нам не загрожувало. Ми були на маленькій станції, і перш ніж чиновники в темряві почали б стріляти, ми були б уже далеко. А що на нас чекало в Португалії, то вже інша річ. Проте нічого не трапилось. У темряві вітряної ночі чиновники стояли, наче постаті із картини Гоїї. Вони відкозиряли нам, і ми спокійно поїхали до португальської митниці, де нас прийняли так само. Та тільки-но ми рушили далі, як один з чиновників побіг за нами, гукаючи, щоб ми зупинились. Я миттю все зважив у думці і зупинив машину. Якби ми поїхали далі, нас могли б затримати в першому ліпшому населеному пункті. Я загальмував. Ми затаїли подихи. Чиновник нас догнав машину. «Ось ваша книжечка з талонами», – сказав він. «Ви забули її. Як же ви без неї переїжджатимете кордон назад?» «Щиро дякую». Позад мене хлопчик глибоко зітхнув. Я сам на якийсь момент став ніби невагомий, так мені полегшало. Тепер ти в Португалії, звернувся я до хлопця. Він поволі відірвав руки від рота і вперше за всю дорогу випростався на сидінні. До того весь час він так і їхав, згорнувшись у клубочок. Мимо пролітали села. Гавкали собаки, уже розвиднілось. У кузні блищав вогонь, коваль кував сірого коня. Дощ уже вщух. Я чекав давно очікуваного відчуття свободи, але воно чомусь не з'являлося. Гелен мовчки сиділа поруч. Я чекав радості, але відчував лише спустошення. З Лісабону я подзвонив по телефону до американського консульства у Марселі. Коротко розповів про свою пригоду з гестапо до того моменту, коли з'явився Георг. Чоловік, з яким я розмовляв, зауважив, що тепер я, мовляв, у повній безпеці. Єдине, чого від нього добився, це обіцянки переслати візу до консульства в Лісабоні, якщо її випишуть. Машину, яка так довго оберігала нас... Треба було збути з рук. «Продай її!» – порадила Гелен. «А може краще її на повному ходу пустити в море?» «Це суті справи не міняє», – відповіла вона. «Але ж тобі потрібні гроші. Продай її!» Вона мала рацію. Таку машину продати було неважко. Покупець пообіцяв сам заплатити за неї мито і потім пофарбувати машину в чорним лаком. То був перекупник. Я продав йому машину від імені Георга, а вже через тиждень побачив її на вулиці із португальським номером. У Лісабоні схожих на неї машин було чимало. Я впізнав її тільки тому, що на лівій підніжці у неї каучуковий килимок здіймався невеличкою гулею. А паспорт Георга я спалив. Шварц поглянув на годинник. Про останні дні я розповім швидко. Раз на тиждень я навідувався до консульства. Певний час ми жили в готелі. На це у нас іще були гроші, виручені за машину. Мені хотілося, щоб Гелен, наскільки це було можливо, пожила трохи в розкоші. Ми знайшли лікаря, який допоміг дістати для неї наркотики. Ми навіть ходили до казино. Для цього я взяв собі на прокат смокінг, а у Гелен збереглося її паризьке вечірнє вбрання. Я купив їй ще золотаві черевички, бо її краще взуття ми забули у Марселі. Ви знаєте це казино? На жаль, знаю, відповів я. Заходив учора надвечір, але краще мені було б не ходити туди. Я хотів, щоб Гелен зацікавилась рулеткою, мовив Шварц. Вона вигравала те незбагненне щастя тривало й далі. Вона байдуже кидала фішки і майже завжди випадав виграшний номер. Цей останній період проминав, наче уві сні. Здавалося, ми знову потрапили в той Покинутий замок. Ми удавали, ніби нас ніщо не турбує але саме тоді я вперше побачив і почав відчувати, що Гелен неподільно моя, хоча з кожним днем вона все більше вислизала з моїх рук, віддалялася від мене до найнеублаганнішого із коханців. Вона ще не здавалася, але вже й не боролася. Часто вночі вона страждала від болю і часом плакала. А потім знову наставала майже неземна хвилина, коли насолода, розпука, мудрість і необмежена тілом любов несподівано набирала такої сили, що я ціпанів перед ними. «Любий мій!» – сказала якось уночі Гелен. І то був єдиний випадок, коли вона заговорила про це. «Обітуванної землі, якої ти жадаєш, ми вже не побачимо разом. Надвечір я повів її до лікарні. Нараз у мене, наче блискака, спалахнув безсилий протест, який людина відчуває тільки тоді, коли вже не може втримати того, кого любить. Гелен, задихаючись, мовив я, що з нами зробило наше життя? Вона мовчала, потім похитала головою і посміхнулася. Ми взяли від нього все, що могли, відповіла вона. І цього достатньо. Невдовзі настав день, коли з консульства прийшла неймовірна звістка. Нам виписали дві візи. Примха п'яненького американця, із яким ми познайомились цілком випадково, подіяла так, де ніяке горе, ніякі благання не допомагали. Я зареготав, «То була істерика. Для того, хто ще може сміятися в сучасному світі, знайдеться багато смішного, хіба не так?» «Та настав час, коли вже не до сміху», – докинув я. «Дивно, що нерідко ми сміємось в останні дні», – сказав Шварц. «Ми потрапили у гавань, як нам здавалось захищено від усіх вітрів. Гіркота вичерпалась». Не було вже і сліз, а сум став таким прозорим, що з часом його важко було відрізнити від меланхолійної іронічної веселості. Ми переселилися у невеличку квартиру. Осліплений незбагненною одержимістю, я не відступався від свого плану – втекти до Америки. Довгий час не відходило жодне судно, і ось нарешті цей пароплав. Я продав останній малюнок дега і купив квитки. Я був щасливий. Гадав, що ми врятовані. Всупереч усьому, всупереч передбаченим лікарям, я вірив іще в одне чудо. Відплиття відкладали на кілька днів. Позавчора я ще раз підійшов до судноплавної контори. Від'їзд було призначено на сьогодні. Я сказав про це Гелен, і вийшов дещо купити в дорогу. Та коли повернувся, вона була вже мертва. Всі дзеркала в кімнаті були побиті, її вечірні обрання лежало пошматоване на підлозі, а вона лежала поряд нього. Спершу мені спало на думку, що її вбили якісь грабіжники. Потім я подумав, що це могли вчинити агенти гестапо, проте вони б шукали скоріше мене, а не її. І тільки побачивши, що все, крім зеркал і вечірнього обрання, ціле і неушкоджене, я збагнув в чому річ. У ту мить я згадав про отруту, яку передав Гелен раніше, і про яку вона сказала, нібито десь загубила її. Я постояв трохи, втупившись у неї очима, а потім почав шукати листа. Ніякого листа не було. Вона не лишила по собі нічого. Пішла від мене без єдиного слова. Ви можете це зрозуміти?» «Так», – озвався я. «Ви це розумієте?» «Так», – повторив я. «А що ж вона мала вам писати?» «Хоча б що-небудь. Чому вона таке вчинила? Або…» Шварц замовк. Він, певно, мав на увазі якісь останні прощальні слова. Останнє запевнення в вірності і любові – щось таке, що він міг би взяти з собою у свою самотність. Він навчився відкидати різні шаблонні поняття, але цього, здавалося, не міг позбутись. «Якби вона сіла писати вам, то ніколи б не дописала до кінця», – мовив я. «А тим, що не написала нічого», вона сказала вам більше, ніж могла передати будь-якими словами. Він трохи подумав. «Ви бачили оголошення у судноплавному бюро?» – згодом запитав він пошепки. «Відклали на один день. Якби вона про це знала, то прожила б іще один день». «Ні». Вона не хотіла їхати зі мною, тому і вчинила так. Я похитав головою. «Вона не могла більше зносити болю, пане Шварц», – обережно почав я переконувати його. «Я так не думаю», – відповів він. «Навіщо вона вдалась до цього якраз напередодні відплеття? А може вона думала, що її хвору не впустять до Америки? Чому ви вважаєте, що людина при смерті не має права сама визначити, коли вже не сила терпіти? – заперечив я. – Адже це найменше з того, що ми можемо вирішити. Шварц мовчки дивився на мене. – Вона витерпіла до кінця, – мовив я, – і заради вас, хіба ви цього не розумієте? Лише заради вас, і тільки переконавшись, що ви врятовані, вона здалась. А коли б я не був такий засліплений своєю метою, коли б я не рвався до Америки? Пане Шварц, мовив я, це теж не затримало б розвитку хвороби. Він якось дивно ворухнув головою. Вона пішла від мене, і раптом стало так, ніби її ніколи й не було, прошепотів він. Я довго дивився на неї але жодної відповіді не побачив. Що я наробив? Убив її? Чи дав їй щастя? Любила вона мене, чи я для неї був лише палицею, на яку вона могла спертись тоді, коли їй цього хотілося? Я не знаходжу ніякої відповіді. А вона вам потрібна? Ні. Несподівано відповів він тихим голосом. «Пробачте, очевидно, ні. Тому що її і немає. Не може бути жодної іншої відповіді, крім тієї, що ви самі даєте собі». «Я розповів усе це вам, бо хотів дещо з'ясувати», прошепотів Шварц. «Що це було? Пусте марне життя». Життя нікчемного рогоносця, вбивці. Цього я не знаю, – відповів я. Але, як хочете знати, то було водночас життя люблячої людини, і коли це для вас щось важить, свого роду життя святого. А Втім, до чого тут усі ці назви? Воно було. Хіба цього не досить? Було. Але чиє воно й досі? Воно є, поки живете ви. Тільки ми тримаємо його в собі, пошепки мовив Шварц. Ми з вами. Більше ніхто. Він уп'явся в мене очима. Не забувайте цього. Хтось та повинен його зберегти. Воно не повинно зникнути. Тепер нас уже тільки двоє але у мене для нього ненадійне сховище, а воно не повинно вмерти. Воно повинно жити далі, і у вашій пам'яті йому ніщо не загрожує. Незважаючи на мій скептицизм, мене охопило якесь моторошне відчуття. Чого хотів від мене цей чоловік? Передати мені разом з паспортом і своє минуле? Чи може він хотів покінчити з собою? «А чому воно має у вас померти?» – запитав я. «Адже ви і далі житимете, пане Шварц». «Я не збираюсь накладати на себе руки», – спокійно відповів Шварц. «Не думаю про це відтоді, як побачив сміхуна гестапівця, і знаю, що він іще живе. Але моя пам'ять буде намагатись зруйнувати той образ. Вона розжує, розмеле і спотворить його так, як мені хочеться, і в ньому уже не буде нічого страшного. Уже через кілька тижнів я не зміг би розповісти вам того, що розповів сьогодні. Тому я хотів, щоб ви вислухали мене. Ви збережете його неспотвореним, бо для вас нічого небезпечного в цьому немає. Десь же повинен він лишитись. З раптовим розпачем в голосі промовив Шварц. Повинен лишитися у чиїйсь пам'яті таким, як був, принаймні на короткий час. Шварц виняв з кишені два паспорта і поклав переді мною. Ось, тут і паспорт Гелен. Квитки на пароплав уже у вас. А тепер маєте і американські візи на двох осіб. Він невиразно посміхнувся і замовк. Я дивився на паспорти, не вірячи своїм очам. «То вам і справді паспорт більше не потрібен?» – на силу вимовив я. «Ви можете взамін віддати мені свій?» – відповів Шварц. «Мені потрібен який-небудь паспорт на один-два дні, поки перейду кордон». Я запитально поглянув на нього. В іноземному легіоні паспортів не питають. Ви знаєте, туди приймають емігрантів. І поки живуть на світі люди, подібні до того сміхуна, було б злочином позбавити себе життя, яке можна віддати для боротьби з такими варварами. Я дістав з кишені свій паспорт і передав йому. Дякую, мовив я. Від щирого серця дякую вам, пане Шварц. Ось вам ще трохи грошей. Мені тепер вони ні до чого. Шварц поглянув на годинник. Ви б могли зробити мені ще одну маленьку послугу. Через півгодини її заберуть. Чи не пішли б ви зі мною туди? Гразд. Шварц заплатив по рахунках. Ми вийшли на вулицю, і в ту ж мить нас обійняв галасливий ранок. На неспокійному тахо вилискувало біле судно. Я стояв у кімнаті поряд зі Шварцем, там ще висіли розбиті дзеркала. Тепер з'яяли порожні рами. Скалки уже хтось підібрав. «Може, я повинен був останню ніч лишитися з нею?» – запитав Шварц. Ви були з нею. Жінка лежала в троні, як і всі мерці. Ніщо її вже не цікавило, ні Шварц, ні я, ні вона сама. По тому обличчю вже не можна було уявити, як вона виглядала в житті. Там ніби лежала статуя, по якій один тільки Шварц міг уявити, чим вона була, коли ще дихала. Але Шварц згадав, що і я теж можу відтворити її живий образ. «У неї є...» – почав він. «Там ще лишилися». Він вийняв із шухляди кілька листів. «Я не читав їх. Візьміть собі». Я взяв ті листи і хотів був покласти до трони. Потім передумав. Адже тепер, на думку шварца, небіще належить тільки йому. Ті листи від сторонніх людей уже не мали до неї ніякого відношення. Він не хотів їх віддавати їй та не хотів і знищувати, бо ж вони колись належали їй. «Я візьму їх собі», – сказав я, ховаючи листи до кишені. «Вони нічого не значать, менше ніж монета, яку віддають за тарілку супу». «Милиці», – докинув Шварц, – «тепер я пригадав. Вона це називала «милицями» і вдавалась до листування тільки для того, щоб лишатися вірною мені. Ви це можете зрозуміти? Це ж суперечить здоровому глузду». «Ні», – сказав я, а далі обережно, з глибоким спідчуттям додав, – «чому ви кінець кінцем не дасте їй спокій?» Вона любила вас і лишалася з вами, поки могла. Шварц кивнув. Несподівано, в ньому ніби щось зломилося. Оце я й хотів знати, прошепотів він. У кімнаті, де лежала небіщиця, стояв важкий запах. Зищали мухи від нагорілих свічок і від нагрітих сонцем стін стало жарко. Шварц помітив, що я почав озиратись навколо. «Мені допомогла одна жінка», – сказав він. «Самому важко в чужій країні. Треба було покликати лікаря, потім поліцію. Небіщицю були забрали, а вчора увечері знову принесли сюди. Досліджували, від чого вона померла. Шварц безпорадно дивився на мене. Її... Вона вже тут не вся. Мені сказали, щоб я не розкривав її. Прийшли насильники, труну закрили. Шварц ледве тримався на ногах. Я поїду з вами, сказав я. До кладовища було не дуже далеко. Сіяв променистий ранок, і вітер свистів підганяючи хмари. Так вівчарка женеться за отарою овець, на цвинтарі під безмежним небом Шварц видавався маленьким і забутим. «Ви хочете повернутися до своєї квартири?» – запитав я. «Ні». Ідучи на кладовище, він захопив і свій чемодан. «Ви знаєте кого-небудь, хто міг би підправити паспорти?» – запитав я. «Григоріус, він уже з тиждень як тут». Ми пішли до Григоріуса. З паспортом, який призначався тепер для Шварца, Григоріус упорався швидко. Особлива точність тут була зайва. Шварц мав посвідку із вербувального бюро іноземного легіону. Йому лишилося тільки перейти кордон і, добравшись до казарми, викинути мій паспорт. В легіоні минулим не цікавились. «А що сталося з тим хлопцем, якого ви привезли з собою?» – поцікавився я. Дядько ненавидить його, але хлопець щасливий, що принаймні є хтось із рідні, а не тільки чужі люди. Я поглянув на чоловіка, який тепер носив моє прізвище. «Бажаю вам успіхів!» – сказав я, уникаючи прізвища. Крім цієї тривіальної фрази, мені нічого не спало на думку. «Ми вже більше не побачимось з вами», – відповів він. «Та це й на краще. Я надто багато вам розповів про себе, щоб мені хотілося зустрітися з вами». Я не був певен того. Можливо, пізніше він саме тому і захоче побачити мене. В уяві Шварца. Я був єдиною людиною, яка понесла з собою неспотворений образ його долі. Та могло статися і так, що він якраз за це зненавидить мене, бо пізніше йому може здатись, ніби я відібрав у нього дружину. На цей раз уже безповоротно і назавжди, адже він вірив, що власна пам'ять обдурює його, а моїй образ лишився чистим». Я дивився, як він пішов по вулиці з чемоданом в руці, жалюгідна постать, образ вічного рогоносця і нічного палкого коханця, але чи не володів він своєю коханою сильніше, не любив її глибше, аніж тупі переможці? І чим ми володіємо насправді? Навіщо щиняти стільки галасу із приводу речей, які ми ще найбільше позичаємо на певний час, і навіщо всі оті балачки про те володіємо ми більше чи менше, коли облудне слово володіти означає всього навсього обіймати повітря? У мене була з собою фотокартка дружини. Тоді ж бо завжди потрібно було фото для різних документів. Григоріус негайно взявся за діло. Я не відступав від нього ані на крок. Не наважувався й на мить випустити паспорти з поля зору. О півдні вони були вже готові. Я майже бігцем кинувся до трущоби, в якій ми тулились тоді. Рут сиділа біля вікна, спостерігаючи за грою рибальських дітей у дворі. «Програв — Програв? — запитала вона, побачивши мене у дверях. — Завтра їдемо. У нас будуть інші прізвища, в кожного своє, і в Америці нам доведеться побратися в друге. Про те, що я тепер носив ім'я людини, яку, можливо, вже шукають як у вбивцю, я не думав. Наступного вечора ми відпливли, і без жодних труднощів добралися до Америки. Але паспорти двох закоханих не принесли нам щастя. Через півроку ми з Рут розірвали шлюб. Щоб узаконити цю процедуру, ми змушені були спершу одружитися вдруге. Згодом Рут вийшла заміж за багато американця, який у Марсельському консульстві поручився за Шварца. Усе це йому здалось до такої міри кумедним, що він навіть виступив свідком, коли ми з Рут одружувались вдруге. А через тиждень у Мехіко ми розлучилися з Рут. До кінця війни я прожив у Америці, як не дивно, але я почав цікавитись образотворчим мистецтвом, на яке раніше майже не звертав уваги, так наче успадкував цю рису від далекого упокійного прашварца. Я часто згадував і другого шварца, який, можливо, ще був живий. Вони обидва в моїй уяві зливалися в одну особу що у вигляді якоїсь невидимої хмаринки огортали мене і іноді, як мені здавалося, впливали на мене, хоча й знав, що все це дурниці. Зрештою, я влаштувався на роботу в магазині, де продавали твори мистецтва, і повісив у себе в кімнаті кілька репродукцій з картини Дега, яким віддавав перевагу над всіма іншими. Я часто думав і про Гелен, яку бачив тільки мертвою. А поки жив одинаком, вона іноді з'являлась мені навіть у вісні. Листи, які мені передав Шварц, я ще у першу ніч, коли судно пливло через океан, викинув за борт, навіть не прочитавши їх. Тримаючи листи в руках, в одному з них я намацав щось тверде, ніби камінець. У темряві я видобув його з конверту... І потім при світлі розглядів, що то шматочок янтарю, в якому темніла крихітна комашка. Тисячі й тисячі років тому вона потрапила туди і там скам'яніла. Я зберіг знахідку, маленьку комашку, яка в боротьбі за життя потрапила у клітку із солотих сліз, і тепер збереглась, тоді як від її сестер давно не лишилося й сліду. Після війни я повернувся в Європу. Установити свою особу виявилось не так то й легко, бо в той час сотні людей панівної раси в Німеччині прагнули протилежного. Паспорт обох попередніх шварців я подарував якомусь біженцю, що мусив тікати зі своєї батьківщини, адже тоді саме прокотилась нова хвиля емігрантів. Бо зна куди він подівся, той новий шварц. Про свого випадкового знайомого Шварця я вже більше ніколи не чув. Одного разу я навіть проїхав до Оснабрюка, щоб розпитати про нього, хоча його справжнє прізвище вже й забув. Проте місто було спустошене. Ніхто про Шварця нічого не знав і не цікавився ним. По дорозі назад на вокзалі мені здалося, що я впізнав його. Я побіг на вздогін, але то виявився поштовий чиновник на прізвище Янзен. Він розповів мені, що він одружений і має троє дітей. Кінець книги Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України.